Amics i amigues, seguim a la programació de Ràdio Palafrugell amb un dia com el de vuit d'anar especial. I ja que parlem de, de música, doncs continuem amb música, com hem dedicat aquest matí. A les 6 de la tarda d'aquest diumenge tenim al Teatre Municipal de Palafrugell un concert a prou especial, un concert per l'esclerogi múltiple. En sabrem més coses amb la protagonista, que és la Indira Ferrer Morató, com sempre un plaer. I benvinguda a casa teva. Moltes gràcies. Com estàs? Moltes gràcies. Bé, estic doncs, emocionada per aquest concert. La veritat és que el fem amb moltíssima il·lusió i tenim moltes ganes de que, de que vingui molta gent perquè, perquè, bueno, perquè us necessitem a tots, no? Mm -hmm. És un concert, com hem dit, eh, per les clores i múltiple, una enfermedad doncs, que, eh, per desgràcia, coneixem moltíssima gent. Eh, com ha sortit eh, ha la idea de fer aquest concert aquí a Palafrugell? Bé, a eh, la meva família hi ha un cas molt, molt directe d'esclerosi múltiple. Eh, Bé, bueno, una persona molt, molt estimada, eh, molt directa, molt de familiar, directa, la meva tieta. I, i aleshores, doncs, a través d'ella, doncs, hem anat veient doncs, una miqueta com és aquesta malaltia L'injusta injuste que és, de fet, lo injuste que és, lo cruel que és. Però mm, l'opositiu és veure com hi ha persones afectades que segueixen lluitant per, bé, doncs per, per, per, per bategar, per, per intentar lluitar contra aquest monstre i sempre doncs, mirar-lo de cara amb un somriure, aquest és el cas una mica de', de que vivim a través de la nostra família no? i llavors doncs, hi ha la Fundació per l'esclerosi múltiple que està treballant moltíssim per l'investigació mm. i per donar suport als malalts i nosaltres doncs, des d'aquí hem dit, hem dit doncs, bueno, doncs, nosaltres també podem posar el nostre granet de sorra i aquí estem és una iniciativa teva eh, de més gent i mm. No, uh, a veure, jo de seguida doncs, vaig dir que sí, no? però per això hi ha una persona, la Maria Teresa Radresa, doncs que sempre ha estat molt, molt posada amb aquestes causes, amb ella hem començar una miqueta... Doncs, amb l'objectiu de fer aquest concert i ens vam posar en contacte amb la Fundació Esclaròsis Múltiple. Mm. Perquè a no és fàcil la vida de la persona que ho pateix, però tampoc és fàcil la, persona, la, la vida de les persones que ho envolten, no? Gens. Gens. Perquè, bueno, el, el nucli més directe, el que seria el marit, el fill, evidentment ho pateixen perquè intenten fer el millor, el millor possible a, doncs a ajudar no? I, però mai n'hi ha prou no? mai n'hi ha prou sempre ho intentes fer el màxim de bé però és molt difícil perquè ningú neix ensenyat amb una malaltia així mm -hmm. no? un concert eh, que de fet és un recital que fas tu dedicat a aquestes persones en la qual hi ha una aportació eh, aquesta aportació que serà de, que és de 10 euros Sí. què se'n fa sí. d'aquesta aportació on va destinada, per què és? Doncs va directa per l'associació la, bueno, per la Fundació Esclarosi Múltiple i, i ells destinaran aquests diners sobretot a la investigació no? mm. que és la seva, tasca, la seva tasca principal i res és a, a través d'ells doncs, que la gent que vulgui venir doncs, podrà doncs aportar una miqueta d'esperança, de, de, de, no dintre del que cap, no? Perquè nosaltres som un poble petit, però també a la vegada doncs, la gent és molt, molt generosa i per tant ens fem grans. Coses. De fet és un granet de sorra, ja ho has dit abans, sí. eh? Un granet sí. de sorra que, que podem aportar, encara que siguem molta gent serà un granet de sorra per a aquesta investigació, sí. perquè bueno, hi, ha, hi ha molta cosa per fer i, i sabem i Mai sabem molt poca cosa, no? Sí, jo crec que sí, que d'aquest tipus de... A veure, se'n sap molta cosa, és veritat, i, i bueno, a través de la web de la Fundació Esclarosi Múltiple també hi ha molta gent que, si té dubtes, pot conèixer més el que és aquesta malaltia, no? Perquè, normalment, si no tenim un familiar que la pateix, doncs és allò que, que ens sentim a parlar, però la veiem llunyana i no, no, potser no sabem exactament el que és, no? I, bueno, documentar-se està bé, perquè així, doncs, ens... Em... No sé, jo crec que, que està bé que ens fem com pròxims no? a mm -hmm. tots els que la pateixen, aquesta o qualsevol altra malaltia. Que De fet, no ens acostem a saber què és una malaltia fins que no la patim en primera persona sí. o amb una persona molt allegada a nosaltres. Quan sí. <laughs> agafo les teves paraules, eh? quan és, sentim parlar d'elles, malalties minoritàries, esclores i o una altra, doncs ens queda allà lluny mm. sí, sempre ens pensem eh, que a nosaltres no ens ha de passar i eh? estem, estem al sac eh, amb la loteria i el nostre sí, nombre allà dintre <ríe> uh, això és un concert solidari per tant, des d'aquí deixa-me donar-te les gràcies per, uh, per tirar-ho endavant per participar-hi, però no ets l'única perquè vens ben acompanyada tu sempre vas ben pertragada sí, jo sí, jo vaig molt ben bueno, és que si no, a veure, els cantants no seríem absolutament res si no n'éssim acompanyats de, de bons músics no? I... o això et dediques a la capel·la Sí, però ah. bueno, la cosa quedaria més limitada, la veritat, la veritat és que sí, però jo sempre dic que, que està molt bé rodejar-se de grans músics, però si poden ser grans persones que es converteixin en grans amics, doncs jo penso que encara està molt millor, i en aquest cas doncs, m'acompanyarà al piano l'Antoni Mas, que és bueno, molt estimat per, per aquí el poble també, perquè hi ha vingut moltíssimes vegades, gran pianista i compositor i després m'acompanyarà el Mauri Campos de la guitarra que, bé, bueno, la veritat és meravellós com a, com a guitarrista toca molts estils els adapta moltíssim i els fa com nous també m'acompanya molt bé i, i bé farem algunes un, un programa molt variat però hi haurà alguna sorpreseta perquè com que en breu trauré un disc doncs també farem alguna alguna cosa. Escolta, no pares mai quieta. Eh? Un altre disc, cara també has anat fent coses darrerament. Ara en parlarem, si m'ho permets, també un moment del que has estat fent eh, darrerament, però deixa'm que la gent sàpiga una mica. Sí que la sorpresa deixo que te la guardis, però en què consistirà? Perquè, clar, sentim indir a Ferrer canta. Què canta? Canta soprano, canta música clàssica, canta veneres, canta música antiga. Què fas? Què faràs? És que si no m'avorreixo, o sigui, haig de mirar de, de, de fer una miqueta el que, el que a mi m'agrada i el que crec que li agrada a la gent, no? La paraula avorrir-se és una paraula lletja, no? Això s'haurà de que... reggaeton. Ja, no arribaré ah, ah, ja, ja ho deixo, ho deixo perquè jo crec que hi ha gent que, que ho fa molt bé, i que ho balla molt bé, i, i no és el meu cas. No? <ríe> molt bé. Tots doncs què faràs diumenge? Doncs, Has dit mira, molt variat, però... Faré un programa, com cosa. dic, molt variat, perquè, perquè jo vull que el públic, que serà molt divers, s'identifiqui doncs, no, amb el que fem, i bé, tant hi haurà el, el gènere de cançó, sigui alemana, sigui catalana, eh, hi haurà una mica de sarsuela, una mica d'òpera, hi haurà una miqueta d'habanera... Mm -hmm i hi haurà I cosetes del disc bueno, podem dir que hi haurà alguna peça lírica eh, també mexicana que coneix tothom Bé, m'has portat un parell de temes per, per sí. escoltar, un ja l'hem escoltat quan abans d'entrar amb aquesta xerrada que és el de Vicente Fernández sí. la música mexicana eh? a mi m'encanta en Vicente Fernández, t'ho he dit abans sí. i també un altre que escoltarem ara quan acabem l'entrevista, o sigui, uh -huh. m'has portat dues coses ben diferents molt, perquè bueno, la segona, O mio papino caro, de l'òpera de Gianni Schick i Puccini, doncs clar, pues imagina't, no? té dos estils molt diferents i dos èpoques molt diferents, no? però tot pot, pot agradar, tot pot agradar, per què no? Com et t'ho manegues, això, per, per no o sigui, canviar el registre i no perdre't amb l'intent? No, perquè jo crec que, que sí que canvio el registre, però ho porto cap, a, cap al que sóc jo, no? Jo sóc cantant lírica i tampoc pretenc uh, posar-me en un terreny a l'hora de cantar que no és el meu, no? Llavors, doncs, navego, però navego d'una manera bastant... És a dir, que sé on anirà la nau, no? Sé que anirà a port, no? Això ho veiem molt a, a, a Youtube. O sigui, jo ara diria Vicente Fernández en el modo Indira Ferrer. No? Seria així una mica adaptar-ho i portar-ho al teu terreny, òbviament. Sí, mm? fer-t'ho seu i sobretot eh, saber, no? saber notar si aquell tipus de música esteva entre cometes, i, i saps que la pots fer, no? Perquè tampoc et pots ficar en terrenys que saps que no els pots, no els pots defensar. L'altra cosa és que després al públic doncs clar, els que ens posem a l'escenari són susceptibles de ser, de ser criticats, no? O elevats, escolta, o alabats, que hi ha de tot. Però hi ha el mateix respecte, sempre, sempre tenen el mateix respecte. El pitjor és l'indiferència. També, potser sí. Mm? També. Si ets criticat vol dir que, que parlen de tu, encara que sigui sí, malament, com deia aquell aquella, sí, aquella sí, vegada. Sí, sí, que tenen alguna Estem parlant del concert que diumenge tindrem a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal, ho recordo una vegada més, ara aprofitant aquesta conya que faré aquí entre mig, perquè estem parlant de la seva carrera, el concert per l'esclores i múltiple, aquest recital dedicat a les persones amb esclores i múltiple i als seus familiars, l'Indira Ferrer Morató serà la cantant, la soprano, l'Antoni Mas al piano i en Mauricio, en Mauri, que d'Italia, Campos a la guitarra. L'aportació de 10 euros i hi haurà el sorteig d'una obra de l'artista Josep Maria Larcon, que això no ho havíem, no ho havíem comentat. Estàs preparant disc, Indira? Estic preparant disc, sí, sí, sí, que és una feinada, no?, perquè allò que, bueno, si vols un resultat i, i per tant, intentes, intentes fer-ho el millor possible, un concert per mi sempre és millor perquè et sents més lliure, una gravació que tu ja ho saps que és allò que queda per tota la vida, però l'estem fent amb moltíssima il·lusió. Uh, quan preveiem tenir-lo mans... Doncs, a veure, jo crec que el tindrem abril, maig, una cosa així. Mm -hmm. sí. Abans de l'estiu. Sí, per doncs... tant, per, per això ara estem corrent i estem enfrescats a tope. Molt bé. També serà variat? O... No, bé, la, la, la temàtica serà Mèxic. Això sí que, mm -hmm. ja, que ja, ja ho tenim claríssim i, i bé, doncs ja el tenim molt, molt, molt, molt fet, molt muntat i, i sabem que anirà en aquesta direcció. Ten tan corridos? No <laughs> No.rà dintre del que és Mèxic seran unes peces molt, molt escollides, tipus donc de Maria Greber, Consolo Velázquez. Mm. Eh, sí que és esvita que hi haurà un Vicente Fernández, clar que sí. I... l'eta daurada de la música mexicana, gairebé sí, això. Eh? Sí. després hi ha mm -hmm. clàssics clàssics mm -hmm. uh, lírics com Manuel M. Ponce. Sí. Què has estat fent, darrerament? Perquè et veiem molt activa també les xarxes socials, moltes coses. Recordem que ara es un disc, no fa pas gaire, també en companyia. Eh, què ha estat de la teva vida professional amb aquests darrers mesos? Ai, doncs, pues, pues bueno, sí, una mica de tot. Um, ara estic d'una enfrescada amb un, amb un programa de cançó que estem preparant que um, es diu Música és quan en parles. I aleshores, eh, adjunta el que seria la poesia o la literatura no? um, amb el que serien les cançons, no? perquè, clar, les cançons estan basades en poemes, no? mm -hmm. i llavors hi hauràs una estructura um, que estarà formada per obres plàstiques no? de l'artista Josep Maria Larcón i tot a l'entramat d'aquesta estructura es fonamenta amb el, amb el llibre, com a transmissió de coneixement. Aleshores queda tot molt lligat, no? I ara estem molt enfrescats en aquí, amb, amb tot això. I, bé, aquesta mena d'escenografia, que no és una escenografia, sinó que és una obra artística, però tot aquest muntatge, doncs el situarem a espais que, en teoria, doncs no... bé, que, que poden ser una sorpresa, com per exemple les Termes Romanes, de Caldes... Després doncs hi ha ja en breu un palau, el Palau Falguera, de de, de de Sant Feliu de Llobregat. I bé, estem molt, molt, molt amb, amb això. Sense que això n'hi ha res olent, un colinquiet, eh? Una mica, no. Perquè toques moltes moltes coses. Ja, ja et dóna temps d'acabar-ne alguna, de tot el que sí, vas... Eh, sí, sí, <ríe> perquè de fet sóc un com tu has dit... Un cul, Ho he dit jo, eh? Un... he dit jo. Això que has dit tu... Es pot repetir, eh? No és pas una paraula dolenta. Veu, colinquet, sí. Um, però, però ja dic que, que és que trio moltes, moltes coses, no? Trio molt bé el que, que he de fer. No me'n vaig gens de, del meu... De com de, com... La meva veu és així, doncs no em poso en terrenys en què la meva veu hagi de canviar. o A veure, és que és molt important per un cantant, eh? Mm -hmm. ja. Doncs ja ho veieu, preparant nou disc, preparant nous projectes Un disc que, que ja en tenim bastants d'ella Perquè tot és molt prolífica també a l'hora d'enregistrar eh? Sí, jo, jo sí, la discogràfica em deixa jo enregistro mm -hmm. I res, ara estic amb una discogràfica molt jove, molt nova Però sobradament preparada això que era, era un anunci, no, això? Vale. Doncs això mira, ho deien. Uh, estic en Fort River Sound. Em sembla que ho he pronunciat bé. T això no? de Girona? Sí. T això ah, això sí. dels Quatre Rius, es fa. Quatre clar. Rius, d'acord. Vale. O sigui, tu has tingut clar, no?, quins Quatre Rius eren, perquè claríssim, jo no els tenia claríssim. clars. Claríssim, claríssim. Ah, genial. Clar, sí, sí, jo sí, em marxava, jo era el Ter, l'Unyà, el, el Güell, i, i l'altre què? El Gelligans. Toma. El Call de Sant Daniel molt bé. Molt bé La ciutat dels Quatre rius, per això Four Rivers molt bé. Molt bé. Doncs eh, que vagi molt bé, amb aquesta discogràfica sobradament preparada, sí. eh, de fet han escollit una bona intèrpret també sobradament preparada i ho has demostrat ja moltíssim al llarg de, de tots aquests anys. Es farem trobar-te donc aquest diumenge a les 6 de la tarda, Al Teatre municipal ho recordo una vegada més per als oients, no sé si els hi vols adreçar també un últim missatge que si us plau que, que vinga, que vinguin. Doncs sí, que vingueu, que no us arrepentireu perquè intentarem fer un concert que, que, bé, que, que us agradi moltíssim. Uh, molt pròxim i la veritat és que la causa s'ho mereix, no? Que mm -hmm. hem d'ajudar entre tots i bé, que escolta, que també us podeu emportar una obra, doncs, molt bonica, de l'artista plàstic Josep Maria Larcón i, home, doncs que val la pena, per tot. Aquest concert a les 6 de la tarda de diumenge al Teatre Municipal, concert per l'esclerosi múltiple, una iniciativa, doncs, de diversa gent que compta amb la col·laboració de la Indira Ferrer Moroto. Alguna cosa més que m'hagi deixat i tu ho vulguis comentar amb els nostres oients? Doncs que estic molt bé aquí amb tu, com sempre, que em rebeu sempre molt bé i que estic molt contenta, ja està. I no, no sé què més dir, perquè ja ho hem parlat tot, no?, <laughs> amb aquesta estoneta. Ah, efectivament. És un plaer tenir-te aquí, és a casa teva, ho he dit abans, sempre que vulguis pots tornar i omplir les ones amb la teva veu i especialment en un dia com avui que, que estem en el món de, de la ràdio. Uh, Indira, moltíssimes gràcies i un petó ben grans. Un petó.